چا 3 چا 3 را دې کا څل 3 چا 3 په گاښ دا زړین شذرن نزدا کړی دی شذرن دا به غذرنه نه من کا تلمو منو دا اې سوجن هم راغلي ویل نو ویلو وان سکندر موري صاحب دے شاکر موري صاحب دے اپل سوجن راي دواو ګاډي کې قدر طلبون ویل شي ګاډا او پسن بل خال غور ته پونځه زکه ستای له ملي بي چې خدا كريشي ملاحظه دمش امير وزیر ګنده اوسه دي زلم او نه فل سره یې بي چې څه وځه موږ موږ رملا کاه په حالت اوښمه شا کیم دی بسم الله الرحمن الرحيم والمحدث للعالم هو الله تعالى الواجب الوجود الواحد الواحد يعني ان العالم واحد دای برچي شارحي دفد اعتراض جدا الواحد اتجا سره تعلق لري والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد نو د ال واحد تارو کی چا سره ده کدا دی محدث للعالم سره یی خسره ی مو تعالی کاوی نو معنا وی دا چې چ محدث للعالم چ صانع للعالم در یوزاته ډیر نشته نو یا اخسر تعلق دی یا دی الله تعالی هو الله تعالی مقدس العالم کو دی الله داسه الله الواحد چې یو نشته سره تعلق دی کده مقدس للعالم سره تعلق وراله ته دا ما را شو کیوا داوی دی جو مقدس للعالم چې دایسانې للعالم الادا او یو ذاته سانه یو ده ډیر او داوا مرکب وي داوا سي وي او مفرد تو ذکر داوا ترکیب نه روان الواحد مدان شي دلا د خدای له دل په چوي راشي او په قزیا وي رشي الواحد نو دغه سره تعلق نشي او کدا دې لفظ الله سره تعلق وراله او ایت پره صفات ورکاله چې مقدس للعالم هو الله تعالی الاحد ذات الله چا نو الله خودای واحد الله چې واخده خپل پردې ځکه اعلی عالمون لفظ اعلی خدای عالمون لزات ورجو نو عالم حجزي نبی نو عالم حجزي ویو نبی په خبره پېښ کنا نو په څه وخت د خپل پردې بیا الواخد چې ربه ذکر کول لږ شو کله شای په ترا څنګه شو چې الواحد الانسان له له عالم دغه سره تعلق او کلمزه الله سره دی کده سره یې و ته خدای منښی ته او مقدس دی دا څه دی یو الله نو چې ته هیڅ سره تعلق نه لري الواحد خدای خو <canstee> <canstarte> او دا دا وا د جدوله خو مفرده دو دا, دا واش ترکیب ضروری وي متدا خبر وي له نسبت وي پابند وي توبي وي دليلي وي ترکیب نشته نسبت نشته او کثیر د لفظ الله سره تعلق وراله زمرا چې الله واحد ده متدا ذکر کول د مصدر د ځکه چې وحدت الله نه خپل مر چې الله جزئي رهي عالم عالم ده عالم جزئي او جزئي شمول تک نو دا تفللرم علی نو دا یو غو جومی وک چې دا ز دې مخش ال مقدس العالم صلیح السلام متعال دې متعلقات نه وي او ټول ته یسا د ټکه مقدر ده دا کوم مقدس دې عالم دې پر الله دې دارنګ زدا چې صانع هڅیتای واحد نو صانع عالم سره ها واحد نو دا سره مقدر ده زغون دا داوا امره کا بشو داوا دې مشته دې چې صانع للعالم یودای او دوا درې د کادو نشته خو چې د لفظ الجلا سره ورته درک مې زکه چې لفظ الجلا نه کی موحدت الملک نه یو وحدت ذاتی ده او حضرت کی موحدت ثابتو صفاتي چې د سرا پدې صنعت او په حرکت شحت څخه نشي شاریک پداشدایڅدای باندې نو الله نه چې کی موحدت الملک نه یو خاتول دوی به نه کو شارق ورته تعبیر په ذات سره ورته وو چې پرمخ د صلی الله علیه و الله نورته د تعبیب ما پتا وړل چرچ په لفظ الله شي کې مخدد تای ازاتی دای او دوم تاسو کې مختسبه تاوه صفاتی زبتاوه چې دای په العالم واحد ولا يمكن ان يوجد مفهوم او دام ممكنان دو چمو مفهوم واجب الوجود صادق شيء الا على ذات واحد. واحد دا په اساس ديږي ها په یو ذات واجب الوجود متعدد دو غادي؟ واجب واجب طلا واجبل وجود یه ذات بڑیرنشدی جانتی او بل دا چی سانید عالم سے آیودیں دل تاو ہے دالیل پا وقدت سانیہ بندی بہن اوی پا وقدت سانیہ بندی او دے سیتا ہے دالیلی یای وواجبل وجود پا وقدت بندی دا سیتا ہے یا بدون دالیل بیلے شوا یادو لی باتانی، رکت امین آشو پا حکمت شای پا متلک شای دالیل پا وچانیہ بیلے شوای دا چی واجبل وجود سا ہے یا ذات ایتا ہے پ وصانع للعالم دايبه دنه دتصي داليل نه ځکه چې پدمنه عقلي دلیل هڅه او وحدت ثانیه او نکلي دلیل هڅه او په واجب الوجود او وحدت مده نکلي دلیل است دکچن بخان آیات د قران شد واجب الوجود کې نهسته چې پونه دلیل د وحدت څه وی ها او عقلي دلیل په دا چې واجب الوجود یو ځکه ده چې واجب الوجود متاد شي واجبان دواشي نو د وجود دې مې و واجبان کا دو شی واجب بر وجود یو نشي دو متعدد شي کم نه تعدد پد واجب بدونه کم تعدد نه وي نو دوا واجبان چه بيلي په دا دوا واجبانو په خصوصو مشترك مشترك شي چې وجود ده دا وجود شي سره دا واجب جنس بيته کنه وامل دا واجب جنس بيلي نو دا واجبان څه بيلي او جنس فصل جنس زکه یی پروفسور مقویم نوعد قرع یفصل مقسم په فصل مقاسم دی جنس ته پرایي او فصل مقاول کی چا ته پرایي نوعده پرایي مقسم د او ناتیکي فصل د انسان د حیوان دوا یو خوان ناتيق خوان غیر ناتيق د غا د جنس د نهوي د پرفسل مرکب وي نه واچښله انسان ده کنه او په ذات شي پاکوم شه د ناتيق انسان چې دی یو خوان چې انسان څه نه انسان دی نه انسان د پرفسل مرکب چا چې دا چیر واجبان ته بیل <سؤال> د وا واجبان ته مشتراک به لې <سؤال> او دا واجبان ملي خو دا په یو شیشه خو سره شارې شو پچاشه او وجوب او وجوب او په دا د دې پروفسور او چې پر او او پر فسل او جینس ترکیب او ترکیب منافید دې وجوب سره زګه ترکیب شي اړتیا جو شي چې مرکب شاجته مختاج شي دا ترکیب خاصه ده ممکن دی به واجب واجب نه سقوط دي دا واجب څه کوم جی ممکن دی لہذا واجبان نشي کېدلای چې جوبرته جشو دي د انوار او چې جنس نه بل ډول واجب جو جبر د واجبان مې خو جوج سره مشترك بلي نو چې چېبې نو وایې تبلي او د دې یو سبب نو چې اشخاص بلي د قانون زا چې دا اشخاص په میاشتي تمایز شخص د بلنه ممتازي په شخصات سره خبر یو دا شخص د بلنه سم شخص سره ویلې ځکه چې مابې له اشتراک چې پر یو د پروحمه خبر ما مابې امتیاز وي چې مابې له وی خو ما بهل امتیاز وي نو چې تا دا واجبان جوش سره مشترک بلي او خپل امتیاز خو بچا کی کړه دوا بلي او واجبان او ام امتیاز پچا سره نک به خلا زمش اس نیت بدون الانقیاس اس نیت بدون الانقیاس دو دوارو دو دو امتیاز نشته دا د ژر لاله شپ نش امتیاز دی سره وي په واجب د تشخص خود, خود واجب نه عین ذاته بی؟ خو بیا په داخله د ترکیب وقت ته واجب بند نه وقت واجب بند نه نه واجب جوړه بلکې د پوهه ته سننه باندې ده لې هي واجب الوجود الا ذاته واخد په دغه باندې شګه درای په دغه دلیله 2 په په وخت ته سننه باندې ده ښه په وخت ته سننه باندې دلیل وای بند روغای ځکه سننه دا معنی تاسو دا کې په په وخت باندې دلیل نه ورته ذراته همشته ویلي چې ته په وحدته سانيعامنه دليل او یې چې ساني یودای خدا به عیني دل پچا شو او واجبم چې واجب وي وي زکه اوسان خو مشرب تکړه چې ساني واجبتای ساني ممکنه شي کړه شي کړه خو ساني له خدا واجب او واجب دهم څه وی تکړه نو چې ساني یوشو واجب شو او واجب مندای والمشہور في ذلك بين المتكلمين برهان التمنو اذ بو وقتت ثانيه من دليل دليل هي ان دليل داليل هو مشهور دليل برهاني تمنو برهاني تمنو تغير نه اګه دلیل ته یي چې داسې مقدمات نه جوړ شي امو مقدمي یي کې یي دلیل یوښت برهان وي شهادت ولا او تمامو منا تدفو چې تر بل سره څوک چې کیږي کوم څه به ته یبلې غا اولټرا څه به منا سره تدفو قول خبر نو برهان ته تمامو ا دلیل چې د مقدماتي او وی په تدفو زرا ایو ایبل خو کم څه کوئی ابله فل څه کو د نو په دا باندې مشهور دلیل په وحدت ثانی باندې برهانې تمام نه وایي برهانې تمام الیه چې وخته شراب په دیکه ول خدای شویو چلو کان فیما الہاتن الا الله لفسدتا دا برهانې تمام نه نه نه خو برهانې تمام نه دلیل تمام نه خو برهان نه نه برهان شده مسالاز دا کی چې مقدمه دي یقیني وي اذن نشي کېم مقدمه اتلې دي وي کېم لزوم وي کې ململزم وي دا غوڼه یقیني عادت وي او دلته دا برحان نه راځو تمنو دو دته چې ما وجهه ملزمې دوم دا ښایي یقینياته نه نه دو بلک د عادیات نه عمره مرادیا نه عمره عادیه او عرف عادت ورغنه نه تراغه ترا احایه د متوجه لو کان فیهما لو سلا اله لو یو لو دی لو ولاو د انتفاده اولنا لو د چا دې ونج چا دې پروسی د پوره د انتفاده ساني د د پوره د انتفاده ساني لويج د اول موجود دي او عمر او د پوره د انتفاده ساني لو كان فيهما آلهة ان قدم زکه اسم نشدر خدایون و الا فسادتا لكن فساد نشتا زکه چدر الان استکار لو كان فيهما علات مقدسه لفظه دلا چلے خالی ده لكنه تالی بادن فساد خو باتل ده پر سرګینده निजाम راوند ده نپم په پاشه پر هند او مسرکو پر وخت تر نظام ترتیب راوند ده نفساد <مشان> نشتا نفر مقدمو تعدد دیالیحاو نشتا ایسوچکا لوکانا فیهما آلیحة إلا اللفسادات ایده ایسو باجه دی ملازمی <مشان> دا فساد ویلر دیلی سوچکتو فیلا مدہ سوچکتو بیئے ڈاکٹر صاحب ضرور وینا نا خدا اتو بڑا زینا کری دا زرکشنا جب اللو <سؤال> کارا فیما الہاتن <سؤال> کول پداس مننه کښې ډیر خدایون لفسدتا اس دا خبره چې ډیر خدایونه فساد وی ریو سره لازم دی زکه خامو ه دې الہاو وی الہا د میزو اورف ادا د د چې په وام زکه شي دوه بخودای او بڅعون اې مې شه خامخاته وي دا د دې په تکاتو مغاښه ترسي وي برابر او د سړی برابر وي لږ نه پوند نه وي داساو سارون رشتہ د پاکستان شېخا صدر د وزیر اعظم ته او گورنر د وزیر اعلی د هڅې په ټکولوندي ولته فساد ویل درځه چې د دې برسره برابر دی نه چې یو برابر مقابل شیبل څو مقابل نه چې کلا سره چوي برابر وي نو په پاکستان دا که په ورنستاره چې دوه رولیوې اشرف غنی سره یو سره څه کوي سره ورو ته ځه وړانده شوا نو دا عادت په دا جریداي چکلا دوا برابر متسوین ما شاو نروشي بیاه اگر هرڅو او چې جګړه روسی فساد دې نظام خراب کړي نو دا فساد ته عادت سره لازم شخ د لازم عقلی نه دای یکینی نه دای عادی دای د خبره کی لو چوب کی د مقدمات مقدمات یکینی نه د د عرف او عادت نه وی نه وی عین برهان نه دای تمانو دو پشه او برهان نه دای برهان نه د نه ديبه جنات د تاسو د تمانو ته پشه زو کړه دو پشه عین برهان ته وښه کړو لو کانه فيه معالاحتن کپدام زکاس من د یون بروسی لا فصاده تا په تقریرو او بیان درس اې دا پرانه تمانو به دا بیان ویشه دا دا عمره دي به نه شو څو کې د ملزمات عادی وا هو احتمال لدی چې په دا ملزم دی د فصاده نوی شو بج نظر ودی دا څه کړی یتي یتي فقته اې کړی سره سره اې کړی یتي نه لې یوه قرآن په د ظاهر سره تعلق لري د خالق د ذهن مطابق خبره او په اور پاده چې عام قانوندار دی چې متادد کا سندروشي کوڅ سره برابر وي خام خدي په مشه ضروري تکرار وږي رږي کنه ته لحاظه لکه مطابق خدای دا معیارونه چې لخوا رافي ام ال ختم ان الله لا دا چې د لوزوم دا تالیو د مقدمه مشه چې کوم دا بنا ده پهوت او بادا من برهان کنو شو فټمانو خوشط به کنستا اس دای برهان بیانوي چې برهان و سرنګي تب قائم وي برهان برهان ته مانو او په ودا باندې چې و سانيو دې متعدد نه د پدامدته برهان ته مانو سرنګي کوي نو هغه متوجه شئ یو خدا ز داکې استای چې برهان ته مانو دې پورا درش راييږي یو خدا کوم سانيين چې وي دا واجب وي شه د بس راوته واجب چې شریبه واجب یې دتا چې ا غا واجب وروجود ته محتاج نه یې دا من دې ز چې میږي د ډېر نه دی او د واجب یې بلي سم یې واجب یې بلي واجب سره حاګی ده بل نه مستغنییب ولچا ته څه نه وی محتاج دی موږ ودا ورته بل دا دو چې د دې مې فیل لاي او وېد ممکنات نه اچارو د جناوی که ممکنات او څه وی ها چې کیم فیل سره د دې په تعلق ته پر متعلق وی <t suits> اچار چار چکو اي کوه په خپل دا چار ویل جنا ممکنات نه او بل د تعلق یې را دی وی په واښې په واښو اغه یو کسه چرکو ابلوي د درځ رایتو لگاوي صدا تا د جواب چې بلی د تا د چې بلی دی مو سانه د 2 وی بجې بین ته څو تماره تاسو پتا شو تمانو موږ ممکن نه شو ممکن شو تمانو نشې خبره نه کړه واجبین او بل ور سره سره دا امر ممکن شو دی چې شایي تمانو وی چې په کوم امر څه کوم څه تمانو د امره او بل ساه تعلو ته را دوی په واښي وي مناوي واوي دا نه چا يو په او چې د ممکنات د وسره صنعتای سره مردا امکان دې كما تتحدث عن عين ممكن شئ 2 صنعين تشئ نو دغن تعدد تشئ روشي نو بداش 2 نقصان روزي يو اجتمادنا كذين روزي يو يو خلاف مفروض رتي. خلاف مفروض سوچ كيو خمدت نيوز داك امش داد دا دا عالم يو دا متعدد لليه سانعه للعالم یودعی الوحیم متعددن رئی وإلا کا متعدد شئی نو یو لازم یو خلاف مفرده چی سرنگی باع سانعه انگی دواثرہ وجیبه اندی دو قوت شبیل کرسرہ یو بارو با. ایسا زیدہ ایوې را دا د خپل چې دا زید د زید زمو تحرکه او حرکت تر کو را وناوي چې حرکت د زید او د بلد زید سکون سکون اراده وکړه دا د جده او وي پيوټ سنشن د با چې زید زسک حرکت امر اېز کثیره په دا 2000 په دا فلم نه د هر یو کادر وی اړ یو په څوبلې کادر اومې نه او د زرا په دغه یو وخت زیت متخارې کوي او څه شي اې جما نه نه اې جما نه نه نه نه ااو ابل اې شې د سکون یایي <سؤال> ساکم کوم خپل حرکت نديږي چې کیم یو اج شمو اغا شنا مولا شونا انا سن شنو نه صفر پر کړی واجب پر کړی ش ممکن نه خبره بيږي نه ميږي کت امکان ته مانوښتا امکان د تمانوښت او امکان د تمانو ضرر له پداشف فعليته تمانو ورو تلایږي چې شې ممکن وي خو فعالیت څه ده؟ ردلای شي چې په فل دا چارواکي نو کچېره تم غار شي تعدد احسانای نشي په درس امکان ده چا ده؟ تمانو نو او امکان ده <دي> تمانو <تمنوش> <تصحان> چې وی په درس فعالیت هم ممکن ده او فعالیت نشي کېدل ویل نشي کېدل ځکه په فعالیت تكرير على انه <تصفح> یته زئیده حرکت د سکون دی زئی ویل له کله ان کله مم په نفس یې امر ممکن ځکه دا هره خبره حرکت دی امر ممکن دی چا وچی سا یته حرکت اراده کړی بل د حرکت دی سکون کړی وی خو د حرکت او سکون دی واجب شه د بل د تشه مونتانی شي مېږي نه حرکت او سکون داسره امر ممکن دی ممکنات نه اور اس دي نه خدای علم اکثر د ممکنات لري حرکت هي امر ممکن ده او سکون هم ممکن عام ممکن شاه وکذا تعلق الاراده بكل ما في نفسي چاوی چې سرچپ ته دي ممکن د خدای اراده ده میږي تعلق اراده ممکن ده ده هیڅ سره تعلق ته اراده سره ويودت ارادات دا هغه ممتنانه نه د کټه چې دیره ممکن نه ودا اراده د منتنه ای وي د دیو حرکت کا اراده او د بلد سکون د دیو د ممتنانه وی ممکن ای مشنه پدوا سره تعلق دی را دي دیو سره سره څه دی ممکن دی په خبره مشنه تعلق را دي ګل مم جنفسي دا ممکن دی وزله ای زلا تزاد به د اراده په شته تزاد نشتا تزاد ځکه اراده د مدنه قومه اګه چر شي نه خلې تعلق ته نو تعلق ته اراده وځي نه خدای مراد موجود شي بلکې تازه چي د اده مراد شې د پ مرادنجړې مرادنجې کې څوک نه حرکت کوي پاش تازه ده په اراده شورس ته په اراده تعلق شکو ته تازه نشته نو خبره نشي په دې نشي لري نشي چې د یو سړي د وشي سوچ وي بل د برشي سوچ وي بل مختلف ایوه د یو سړي زید سوچ وي یا بل د زید سوچ بل سوچ وي سره د چی اراده تلیک په کده شته نه پوهنوستا نه دغه نت بل بين المرادين اصل تا ذات بين المرادين دغه سره جمع شي چا چي ته حرکت وقين نو پدې وقشه اي معني يخص الامرن ياخذ مصر الامرن يخص لي حرکت وسكون بسره کې شي فايش ته موجود دان اولى يو د وسراني وي يو وي فلز معيسو عايز احدهما نو سره لازم شي يوزي ياخذ ما او مش خدا عليه فرض کوي نو خلاف مفروضه الله ختمي <متحدث> عزیزنی یو خستانه زادي عزیز خدای چې څو صفاتای د ممکنای <متحدث> فایل امارات الخدوس او امکان او دا علامه شادو وینه نه ما فيه من شیبه الاختيار ځکه په نو تعدد مستلزم لې امکان تمعن تعدد شی امکان شتاده تمنو امکان خو شته به شی دغه کوډر زین تعدد او جن نو تعدد شی امکان د تمنو ده او امکان د تمنو سره ای صح فعلیت هم ممکن ده چې تمنو شی او په ویل تمنو یا اجتماع دی فعلیت تمنو جو متنازع نغمت لکه تمنو او لکه تمنو چا د وژنر غلید چې کسا په فعلیت او اجتماع امکان د تمنو امکان خو فعلیت تر لدای شي چې جای ويا يتمادنك زي انرسي يات عجز ياخذ الامارتي لحاجه فعليته تمنو فعليه ممتنع شنو امكان تمنو بشيش الحمد لله المتعدد يعني هذا او تعدد على سر امكان تمنو طب خبر بي شنو دبيجن هيك ف فالتعدد المستخدم للمكانت هذا تفسير ما يقوله دا ده د مایو کال او ان اغه م علم خلف دا چاو وین چې سدا ته د دلیل دا وخازنه خلق قدرتلار دلیل ولایي دا په وشتینه د دلیل امام غزالي رحمت الله چې دا لان دلیل څه تفسیری دی بیا تفسیر بیا د تفسیر الله چې په دوا تعهداله دی چې دای په مخالفت په بل باندې قادر ده كم مخالفتك قادر ومقدر نو ايجدوا او ككم مخالفات من قادروا دغبل عجز او تفسير ما ان اخذ ما لم يقدر على او خبره پېژدل نو دا د وورته تفصیل د د دقیق بیان سره ده تفصیل نو د نه وي یو کار چې او مخالفت باندې خو چې ایو قادر نه وي هغه عاجش کابر قادر وو خبره مو دغه شخره دریمه سره خاطم سره غار دریمه دا چبلي دا يو سره د خلاف مفروضه سي پداش خلاف مفروضه سي ځکه عايزه ځکه ایمان مسترزم ګرځي امکان نه او دا بل پرشر دریمه چې کبه د وسره پدک قادر وي چې اچاروکو خو اچاروکل باندې چې د وسره اچاروکو ثابته غادو چې به نه استعمال استعمال نه کېندل شي اگر جدول تا 43 اجتماع دې نه کدا سره حل چې خلاف مفروض رسو چې جذري ملي ها ممکن شي په یو فیل باندې اجتماع دې وکړو اتفاق وکړو او اچارو خو بیا اخرت لا چې دا سره تازه او امور تازه سره دې سرهږي ارادارغه او عا چر فی لیتر وته طب یو ترچی ته شي ماته نکید خبر به شي کنه الا میقدر علی مخالفه ال <سؤال> لازم اعجز و ان قدر لازم اعجز الاخر و بما ذکرنا اچ کلمه دا خبره ذکر کلا ی هندفه ما یقال <سؤال> اگر <سؤال> اعتراض فش انه یوجد ان اتفقه اتفاق ترغلی من غیر تمامو تمامو دانه وکړي تمامو دانه سرکو څه دکړیم ته اتفقه میز دې چې ټیک ټوس په فلم طایتي په فلم خو دې اتفاق دې په فلم خو اوسې وو خبر اتفاق خو ځاخه پر اتفاق ته اخر پر دې اتفاق امکان خبره امکان تا ودی امکان دې تمانو شت کابل اتفاق امکان او دې امکان دې تمانو نه فساد بیا چې امکان تمانو سره فعالیت وکړای شي که یې او په فلم شی نو اندفاع د اعتراض تستغدا يتراسب تشي تزجبي اي اتفقا غير زمان او تكون الممانعات والمخالفات غير ممكنات يا ممانعات ومخالفات تشوي غير غير ممكنه ممكن ده يبقى غير غير ممكن دعيت رازن <أمان> <تصفيق> ده مش بيقول المحال ده ده نشال حرام محال لا او تكون معانات ومخالفات غير ممكنه لكن المعانات والمخالفات ممكن, ممكن نشا خدام محل راسل زم دي المعانات والمخالفات تتشابى غير ممكن ممكن قدس دي دي ها نقول شيء ده ده چې راشه د دې د هغه زکر ما